«Ні, открови кровице, Тобі тим більше не можна тут бути. Іди погуляй трохи». Цвітанка вийшла. Ракша повиймав з маленьких круглих виконець ганчир'яні затички, і у хатину ввірвалося яскраве сонячне світло. Наблизившись до князя Добромира, Довго дивлявся в нього щось мимрючи собі підніс. Князь лежав на широкій лаві, застеленій вовняною ковдрою, важко дихав, наче клуна не звертав ніякої уваги. Тільки раз розплющив помутнілі очі і пильно глянув на старого довгим допитливим поглядом, а потім знову заплющив повіки. Тим часом Ракша. Почав щось приспівувати і притупувати ногами, взутими у шкіряні зморщені постоли, що далі співав дужче, а танок прискорювався. Волх підняв угору вузлуваті руки, затрусив головою так, що чупорина ззаду розвіялася, мов льняне повісно, і раптом пустився у швидкий танок шкіряні постоли глухо зачовгали по змазаній глиною долівці. В ритм танцю з вуст старого зривалися якісь малозрозумілі слова заклинання, що як удари бубнів підстьобували його і змушували пританцювати усе швидше і швидше. В його бурмотінні учувались подекуди знайомі слова, але вони змішувалися із зовсім незнайомими – з дивними вигуками, що викликали У серцях присутніх тривожний дрож. Кілька разів повторювався один і той же приспів. Чорна смерть, моровице, Вража язво, язвовице, Мертва крівце, кривавице, Йдіть на води на три броди, Йдіть до лісу, до три лісу, Йдіть на луки, на прилуки, Цур вам пек, цур вам пек. А раптом волх зупинився замок Важко відсапуючись, потім взяв у торбину, почав витягати різне чаклунське приладдя. Кремінь, кресало, трут, пучок, пучок якогось сухого зілля, ніж, довгу швайку і маленьке закопчене горнятко із відігнутими назовні вінцями, як у макітерки. І все це розклав на ослоні. Усе це розіклав на ослоні. викресавши вогню, запалив зілля. Від нього похижий пішов легкий, приємний дух. Обкурившись з усіх боків пораненого, Чаклун кинув недогарки в кабицю, відкриту піч у кутку. І заходився знімати з улицького князя цупки зашерхлі пов'язки. Йому кинулась допомагати княгиня Іскра. Довго мовчки дивився на рану в грудях. Наконечник стріли там? Там? Відповіла княгиня Ох, кепського Волху помугикав під ніс І глянув на либідь Принеси от шматок Шмат полотна і глек теплої води А ви Звернувся до чоловіків Допоможіть мені витягти з рани подарунок Гунського лучника Держіть, князя Міцно Тур і Кий, Стіпивши зуби, Взяли князя Добромира за руки й за ноги, А Ракша обережно занурив швайку в рану. Княгиня зойкнула І відвернулася. Кей відчув, як у нього в руках Стрепинулося, напружилося І завмерло князове тіло. рани пішла кров. О, Боже! Прошепотів з блідлими вустами князь Добромер. Волхв ні на що не звертав уваги. Швидко підковернув і витягнув невеличкий наконечник гунської стріли. «Є!» – і кинув у кабицю. Тим часом Либідь принесла теплої води і сувій, вибіленого на сонці полотна. Вольф обмив рани на грудях і на нозі, змастив світло-коричневою маззю, яку зачерпував із горнятка просто пальцем, а потім туго перев'язав їх.